Bom, o aeroporto é um instrumento, uma infraestrutura fundamental para o turismo. É um dos pontos principais para que a gente receba e amplie a, a, a vinda de turistas é a acessibilidade, é a possibilidade, é a facilidade com que o turista chega ao nosso destino. Então, o aeroporto, além dos voos e da, né, termos aí boas ofertas de voo, é ter uma boa infraestrutura aeroportuária é fundamental para a qualidade do turismo, para receber bem o turista e para receber o turista na quantidade que a gente quer. Agora a gente sabe que a obra deve ficar pronta para a Copa do Mundo, mas tão importante quanto a Copa é uma obra que fica para a cidade, é importante para a cidade além desse evento? É, eu acho que a Copa é uma questão é, conjuntural, é, precisava ter esse equipamento para a Copa, mas é, nós já vimos né, lutando pela, pelo aeroporto, Porque ele é necessário para a gente ter um turismo de qualidade e, e essa reforma ela dá com certeza um upgrade, né, uma um avanço aí na, na qualidade do que a gente oferece aí ao turista. Agora vai haver uma cobrança para o restante da ampliação que foi prevista até pelo setor de turismo, com o fundo do Iguaçu, a construção da nova pista, a ampliação completa. Como que vai ser esse trabalho com a Infraero? Mais de cobrança ou mais de parceria? Eu acho que é de parceria mas ao mesmo tempo a gente não pode nós não podemos nos contentar né, com o que nós temos Eu acho que é um, é um avanço importante e mas isso é, nos faz nos anima para cobrar mais para a gente ter um aeroporto cada vez melhor porque é, pelo né, nós esperamos que o nosso nosso movimento aumente sempre E para isso a gente já precisa planejar o futuro, né, o crescimento é, do aeroporto, a oferta de estrutura de novos voos, para que é, o turismo de Foz tenha um crescimento sustentável.